Віднімають багаті у бідних про зло, яке ніколи не буде покарним про добро, яке завжди знайде віддяку, і про султана Касима як знак біди і горя, жорстокості, сваволі, як знак смерті, що закарбована на його чолі. Касимові донесли, що Він наказав схопити мене, але Мене попередили, і як зміг утекти, Ледве схопившись на першого ліпшого коня. А сан не говорив, він співав це. І тиша панувала довкола, бо голос його високий і чистий. Пісня пронизливо болюча, і здавалося, що співає юнак останню свою пісню, не мов смерть розпростерла уже свої крила над ним. «За мною погоня!» Отож, я не можу лишатися у вас, бо і на вас упаде біда через мене. Султан Касим прагне моєї крові, бо думає, що вбивши співця, можна вбити пісню. Але вічно житимуть пісні Женібека і мої, може, теж. Запам'ятайте їх, люди. В цей час забіг у юрту хлопчик і сказав, що... До Аулу скаче загін вершників. Ось вони. Це за мною. підвівся на ноги Асан. Я піду. Слухай, хлопче, біжи в гори. Там вершники тебе не дістануть. Понад озером приховайся в комишах, а тоді в гори, потім ми тебе викличемо. Коли вони заберуться геть. Асан знизав плечима, поправив. Ніж на поясі і лук зі стрілами, якого так і не зняв за плеча, дом брусою закинув на спину, вийшов з юрти і поспішив до комущів над озером. Айдар мовчав, вражений. Не встиг нічого спитати ні про батька, ні про те, що і як там у війську. Бо ж султан Касим був воєначальником, коли він потрапив у полон у Ташкенті. І це джигіти Касим Султана зараз полювали за Асаном Жірау, ті, з яким разом він воював, був поряд у боях не один же раз. Він було зрадів, що Асан Жірау сказав, хто він, бо була нагода спитати, де прибуває військо, що там і як з його рідними. А зараз усе ламалося на очах, життя знову стало перед ним загадку, швидше навіть Танета – у яких він мав виплутатися, розібрати, що і до чого. Він знав про жорстокість Касим Султана, знав, що не любив його і Вагенбай Батир, його батько, знав багато чого, але то все було поміж своїми, то було, але мало інший вигляд, коли дивитися на це середини. А зараз? Як же зрозуміти усе зараз? Такий чудовий, такий симпатичний Асан – Такий співак і поет, і така у нього несправедливість. А Жанік-бен-батир, айдар ставало мотрошно і дико чути, як загинув Жанібек-жірау, як по-дурному, як безглуздо, як несправедливо. Асан біг до озера в очерети. Коли загін із кільканадцяти чоловік підскакав уже до аулу, і широкоплечі, і могутні на вигляд, і похмурий воїн, очевидно, начальник загону вигукнув. «Де він, цей зарадник, затятий ворог нашого султана? Швидко кажіть, а то зараз зметимо ваш аул з лиця землі». Та хтось із воїнів прибульців, видно таки помітив, що Аслан побіг до озера. «Він там!» гукнув воїн. «Видно, побіг до озера. Їдьмо туди!» Вершники Розвернули коней і помчали до озера. Що таке піший проти кінних, та ще кількох? Серце Айдарове защеміло, і він мимохідь схопився за зброю, коли вчув на плечі своєму важку руку оросута. Тихо будь! Нічого ти не вдієш, а лише сам голову покладеш, без лузя. Чекай, може він ще якось сховається, чекай і обтямся. Але серце рвалося допомогти Асанови, підтримати його, захистити, хоч розум і заперечував. Це справді було зараз безглуздо, намарно. Увесь аул